Це є звукозапис «Лібрі Вокс», усі звукозаписи «Лібрі є «Суспільне надбання», «Кіт та баба» Леонід Глібов. У одному селі була весела баба Шелестиха. Аби я добренько жила, а більш копи не буде лиха, шуткуючи було, їх скаже і моргне. Дивіться на мене. Всім весело, як Шелестиха скаче. Не треба нам того, хто плаче, сльозами не небагать. Весела баба, що казать. Раз на святках пішла кому провідать, погустювати, і пообідать, В беседі серце звеселить, до лівочки попить, Ано потуху воренуху. Оставсь у хаті кіт хазяйнувать, Щоб мишам волі не давать. Сидів він цілий день під лавкою даремно, Аж покіль стало темно, А бісова мишва ніде не шелестить. Розсердився на таку дурницю, Нюхнув гору. Щось пахтить. Він скочив на полицю і з миски ковбасу під припічок поніс. Жди тих мишей, подумав Хаїмбіс. Все, певне, корисніше буде. Недаром же смакують люди. Аж двері риб у хату із сіний, вернулась баба із гостей. Як глянула, аж здивувалась. Не думала, не сподівалась, щоб з божеволів кіт... Хіба пристріт? Швиденько свічку засвітила, Сама на лаві сіла, Під припічком мурло сидить, А баба головою хить да хить, Ану, хазяїна, журити. Так от, як ти почав робити, За те, що жив в теплі, в добрі, Гай, гай, сміятимуться кури, Кричатимуть в дворі. Леда, що кіт, злодюга мури, Знущається над бабиним добром, Його із хати помилом. А кіт ковбаску уминає, Неначе й не до його річ. Бабуся знов. І сорому немає, ковбаски захотів. Який панич, все не панич, се чортована хаба, се капость, се розор, А не користь, дудукає п'яненька баба. А мури їсть собі та їсть. Що ж, помоглося від бабиної казки, Занапасти в кільце ковбаски, До половини, може, з'їв, А то порвав і розкришив. До прикладу я хочу так сказати, Де треба настрашить, Там нічого в кутку, як кажуть, Прясти на тонку І теревені розпускати. Кінець байки «Кіт та баба»